25. GLP-vel elmentem a Kensington palotába, hogy ott Dennett tábornokkal találkozzam és koktélt igyunk. Amikor bekopogtunk a tábornok lakásának ajtaján, még jobban éreztem magam, mint amikor a háborúba indultam. A tábornok felesége Pippa szívélyesen fogadtak minket, gratuláltak a sikeres szolgálatomhoz. Elmosolyodtam, de aztán elkomorultam. Igen, mondták. Sajnálták, hogy a bevetésem idő előtt megszakadt. A sajtó mindent elront, nem igaz? Tényleg elrontják. A tábornok töltött nekem egy gin Leültünk egymással szemben a fotelekbe, én pedig nagyot kortyoltam, éreztem, ahogy a gin lecsúszik a torkomon, majd kibögtem, hogy vissza kell mennem. Egy teljes és rendes szolgálatra kell mennem. A tábornok rám bámult, és csak nézett, majd kis szünet után megszólalt. Értem már. Nos, ha ez a helyzet? Hangosan gondolkodni kezdett, végigfutotta különböző lehetőségeken, elemezve mindegyiknek a politikáját és következményeit. Mi lenne, ha helikopterpilóta lenne? Hűha! Hátradőltem. Erre még sohasem gondoltam, talán mert Vili és az apám és nagyapa és Andrew bácsi pilóták voltak. Mindig is szerettem volna a saját utamat járni, a saját dolgaimat csinálni, és Dennett tábornok azt mondta, ez lenne a legjobb megoldás, az egyetlen út. Biztonságban lennék úgymond a harcok felett, a felhők között. Ahogy mindenki más is, aki velem együtt szolgál. Még akkor is, ha a sajtó megtudná, hogy visszamentem Afganisztánba, még akkor is, ha megint valami hülyeséget csinálnának. Na és? A tálibok talán megtudnák, hol vagyok, de sok szerencsét ahhoz, hogy a levegőben követni tudjanak. Mennyi idő múlva lehetnék, a tábornok úr? Körülbelül két év. Megráztam a fejem. Ez túl hosszú idő, uram. Megvonta a vállát. Annyi idő kell, amennyi kell. És jó okkal. Rengeteget kell még tanulnia magyarázta. A pokolba is. Az élete minden egyes lépésnél arra törekedett, hogy visszarántson az osztályterembe. Megköszöntem neki, és azt mondtam, hogy átgondolom az ajánlatát.